بسم الله الرحمن الرحیم شرح د تعریف د حدیث سہی در تا مصنف رحمه اللہ کولا خبره د دوئی ضبط الرواد ضبط الرواد نمراسدی اے انکل راو من روادی هر یو راي د دی د رایانو نهکان نه تاام مض دی پورا به پوره بت واوي او ضبت یادولو ته مضدر یادول د س چې خبره بورته په یادو یا د مضبته کتاب یا خبرې پهلییکو سره محفوظه کړی د. عدم شذوز به اے ماناسوا الله اے الله يكون الحديث شاذرا حديث به شاذ نه شاستوي وشذوز هو مخالفه الثقه من هو اوثق منه شذوز ديته وي چي او شقرا وي مخالفتو کو دا غچانا چاغد دنه ډیر مضبوط ادم علت بی اے اللہ یکون الحدیث معلولاً حدیث میں معلول نہیں او علت ستوی سبب غامز دا یو سبب پتوی خفی یقدح عیب پیدا کوي في صحت الحدیث مع نزاہر السلامت من ہوئے ظاهر خو سلامت د دے دینا دیو جنا فعلت و ان فی گی مگر ماهرین دل میں حدیث اوغډेर چن کسان په دې مخکې کی تیر شوی دی شروطه شروط د دې صحیح حدیث سی و یتبین من شرح تعریف د شرح د دغې تعریف نه چې ان شروط صحیح ه وي د حدیث صحیح اغه یجبو توفرها چې واجب د پرواله یاغه حتی یکون حدیث صحیحا چې حدیث دی صحیح وي خمسه تن پنجدي وه اتصال السند یوده سند کې بینقطوانی بلکې متصل بیا دوم عدالت الروات راویان و عادلین وی درم ضبط الرواۃ هر رواتو کې بضبط تامه وی یا ضبط صدر یا ضبط کتابت او ادم العله سلورم داد حدیث کې به علت نی معلول بنے او ادم الشذوز پینظم نشاز بنے فائدا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسه کالا ک نقصان راغه په یو شرط یو کی د دې شروط پنځونه فلا یسمل حدیث حین اذن صحیحن نادر دل وخت کی حدیث تا به صحیح نه بیا مثال د دې وسنګي و ايما اخرجه البخاري في صحيحه امام بخاري حديث ذکر کړه په خبر صحیح بخاري کې قال امام بخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شهاب عن محمد بن شبير بن متعمن عن نبي قال لفرمى سمعت ما ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرا دما خام په مشکی سوره تور لوستهو سوره تور ګو سوره تیرما خام په مشکی روشته فهدا الحديث صحیح هون شه لوستهو اغه پیغمبر علیه السلام وویل تم په کلا را کلا راو جو ازو جوي دورا کاته به ذکر نکيږي دما خام وخلق دې اسنه درنه ونسي بسوره او دا دا سی زرزر دا دا تو تور جي پیغمبر وي علي قيرتم داسه زر زر نو د الله د حبيب دير كله وضاحت سره ورت للقران ترتيله په سور تور بسر واخلا کې دي ده دي سيد لن سنده متصلون سناده متصل اذ ان كل راوي من رواته سمعوه من شيخه هر یو راوی رواتو رواتون حدیث او رضله د خپل شیخ استاد نا او هر چی عن عند مالک ته محدثي مو عنهم او پی جن دکنه ها ستا وې تلوه دا ارچه عنعنه ده امام مالکه و ده ابن شحاب و نو محموله ده پا اتصال لئنه هم زکده رواد غیر مدلسین او عنعنه ده غیر مدلس آغا محموله بی پا سماع بانه. ولئن رواده عدول راویان عادلان دی زوابطون او ضبط والدی. وهذه اوصافهم او دا دایو اوصاف دي اند علماء الجهر والتعدیل عبد الله ابن یوسف ثقه تصیقته او دا رنګ متقن له مالک بن انس خو امام حافظ ابن شهاب زهری خو د حدیث بنیادی خه ادهد الیه حدیث بنیادی ځکه د منکرین او حدیث رد پدی ځکه تاسو ګورې بعض مليانو سم چې منکرین حدیث زې ظهری بد دی را دی وای په ګوره انکار حدیث پډه او خلقو کې او دا په طریقه طریقې دا خبرې کوي دا فقيه د حافظ دی متفق علی جلالتی ہی و اتقانی ہی دلوی پا جلالت شانو پا مضبوط والی اتفاق دے اب محمد ابن جبیر سے قرے اب جبیر ابن مطعم صحابی کوش پا ہم ربانے نو بلدغ دے پوری دل لڑین دے تاغیر شاز دے دلم یعارد ہو تیسر معارضہ ما هو اقوام و غشری دین دلیل مضبوط وی ولانه ليس فيه عله من العلل ان فقید علت ون ی علت اشتا ما نہیں ذکر ربان کے لے صاحب گرانو محترم اور دل کو اصول الحدیث میں شیخ القران سید امیر حسین باشا صاحب نے اور دلہ بتایا است پکراچائی کی لوحد گل سرا فما شان چوک کے معنی کی مراویگی دارنګي په خیبر پختوخه کې د ما جانګريکي د مدينه وایس سره په خا کې د وسامه سره ملاويږي 333 نو سولرګراديشن ډایس ریکارڈنګ سره راډيو تر پروسه